Éles válasz! Vélemények kényes kérdésekről. Szerkesztési Kanita. A műsor alatt véleményükkel hívenak bennünket a D890999-es számon. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az éles válasz. A mai témánk az hitel és kamat, de nem a banki, hanem valamilyen egészen átvitt értelemben, szóval nem kifejezetten a gazdaságról fogunk beszélgetni, hanem egy kicsit ennek a, úgymond a, a lelki és az erkölcsi értelmezéséről, Bemutatnám itt a körülöttem ülőket. először is Berezvai Ildikó kiadó szerkesztőt, Alberto Tamást, aki most a mai napnak az új szerkesztője. Csak helyettős szerkesztő. És a szokásos vendégünket, aki már szerintem inkább családtagnak számít, Puszta Jatila, asztrológust. Jó magam pedig, Ési Anita vagyok. Tehát... A telefonszámokat is azért elmondanám, mert szeretném, hogyha hozzászólnának ehhez a témához. A volanosszám az 4-es 890999, a mobiltelefon pedig 30-as, 2289800 amire SMS-t is küldhetnek. Arra gondoltam, hogy először is egy nagyon-nagyon rövid történelmi bevezető ehhez a témához. Kezdeném a triumvirátus fogalmával. Egy kicsit az ókori Rómához menjünk vissza, talán Julius Cézárhoz, Augustushoz. Itt itt még talán számítottak a szóbeli egyességek, szerződések, és hát ugye augusztusnak megvolt az a tulajdonság, hogy igen, keménykezú uralkodó volt, és valójában a, a római császárságot ő erősítette meg, tehát az ő uralma alatt élt igazán a, a, és virágzott a császárság, és az ők kettejük működésén is nagyon jól levezethető ez a téma, egy kicsit később Napóleon tehát őnála megint uh, úgy működött, hogy először ugye a császárság majd a diktatúra egy igen erőskező uh, uralkodóról, egy, egy nagyon uh, domináns, karizmatikus szeméről van szó. És uh, a 20. századi példa az pedig Csemberlein és Hitler. Ugye volt ez a bizonyos Müncheni konferencia, uh, ahol... Megegyeztek méghozzá Csehországgal kapcsolatban, felosztották Csehországot, és ez 1938-ban volt, és úgy gondolták, tehát azt ígérte Csemberlen, hogy, hogy ezzel elég sokáig béke lesz. 1939-ben kitört a második világháború. Tehát ezek voltak a történelmi példák, egészen koránra visszamenőleg pedig a, a távol keletet tudnám felhozni, amit, ami egy egészen más dimenzió, ott például a busidónak az eszméjét, és, és egyáltalán az adott szónak a fogalmát. És szeretném, hogyha a hallgatók is, hogyha van mondani valójuk, mert azért ez egy komolyabb téma, akkor akkor ezt így közkincsét tennék, és megosztanák velünk. Úgyhogy most fordulnék szokás szerint az Atilához, hogy ő mit tud erről mondani, hogy asztrológiai szemszögből hogy néz ki ez a téma. Nagyon kellemes fordulat, össze is. Hát, hogyha nem csúszott volna itt a munkaidő, a munkaidő? a akkor kicsit többet tudnék beszélni, de hát így már csak egy órán van. <gül> Úgyhogy, hát, ha mindent el akarnék mondani, akkor bizony kevés lenne, de... Azért mégis én elszakadnék a történelemtől, mert nem igazán a történelembe meg ezeket, a inkább a hétköznapokban. Minden emberben van bizonyos hajlam esetleg a feltétésekre, vagy arra, hogy ő hitelt adjon, vagy hitelt tudjon másoknak biztosítani olyan személyiséget. Tehát az önmagában meglévő hitele az nagyon fontos először is önmagában. Most az asztrológiával nagyon szoros összefüggésben vannak ezek a dolgok, ugyanakkor azt mondjuk még sincsenek az alapvető erkölcsi értéke egy embernek az ugyanis nincsen bent a horoszkópjában. Tehát, most arra gondolok egészen konkrétan, hogyha veszünk egy olyan embert, aki tipikusan ilyen szóforgató, ide ezt mondó, oda azt mondó, állandóan változik, változékony, csapongó, másokat becsapó, bőbeszédű, szabadszájú, stb. szélhámos magyarul, és veszünk egy olyan embert, aki pedig nagy erőfeszítéssel keresi a legvégső igazságot, ami a legmagasabb igazság, és ami mindent állhat, és ami alapján minden a maga harmóniában tud működni. A két embernek horoszkópjában, ami ezt mutatja, hogy ő neki erre belső indítatása van, ugyanaz a jelölés lehetséges. Egyrészt megvan a jelölés, ezért mondom, hogy az alosztroféhoz összefüggő, tehát szorosan összefüggő téma. Másrészt, hogy milyen módon jelenik meg, azt viszont nem jön a horoszkóp, tehát ezért mondom ugyanakkor pedig nem. Összefüggő téma. Egészen konkrétan, hogy azért legyenek olyan szavak is, amit csak azok értenek, tudnak a sztrógiáról valamit, a Merkur és a Jupiter kapcsolódását emelném ki. A Merkur, ami az embernek a kommunikációját jelöli a külvilág felé. Jelent az idegrendszer és a test harmóniáját, tehát hogy milyen a mozgás kultúrája, mozgás koordinációja az embernek. idegrendszer hogyan képes irányítani a testet, de ez is egyfajta kommunikáció a külvilág felé belülről és azt is, hogy hogyan kommunikál kifelé, tehát a gondolatait, az ő értelmében meglévő dolgokat, ez vigyázunk, nem az értelmi képesség jelölője, tehát egy nagyon értelmes ember is lett hallgatag, és egy nagyon bután ember is lett nagyon beszédes. A Merkur a hallgatagság és a beszédesség jelölője, nem pedig az értelem jelölje. Tehát, hogy hogyan kommunikálja ki magát a külvilág felé ez a Merkur. A Jupiter pedig ebben a vonulatban az igazság, érzet, igazság szeretet, követés a jelölője, és a két energiá, ezek energiákat jelölnek az emberben. Minden ember megléve energiák, amik vagy találkoznak egymással értékeltő módon, mondjuk egy horoszkóbe ez megállapítható, vagy nem. Ami csak azt jelenti, hogy az emberben a két energia között lévő kapcsolat az intenzíven működik-e, vagy sem. És hogyha intenzíven működik, akkor is ez olyan módon, hogy feszültséget kelt az emberben, vagy pedig egy harmonikus találkozással spontán feszültségek megélése nélkül. Van kapcsolatban egymással. Ha találkozik a Merkur a Rupiterrel, mondjuk kvadrátban, az feszültséget keltő. Egyszerűen csak annyit jelenti, az ember érez egy belső feszültséget, mondjuk arra, hogy ő kommunikáljon kifelé. Tehát van egy indítatása, nem lesz hallgatag, mert van benne egy belső feszültség abba az irányba, hogy ő kikommunikálja az ő saját igazságát. Ha nem találkozik a két bolygó, egymással, akkor nem érez mondjuk ilyen belső feszültséget, vagy indítatást. Ha találkozik, de nem feszültséget keltő módon, akkor is fog kommunikálni, csak akkor nem feszültség hatására, hanem egy spontán, könnyed indítatás hatására. De hogy mit fog kikommunikálni, az nem függ attól, hogy van-e benne feszültség, vagy nincs. Tehát azt, hogy ő ezt a fajta energia találkozást, ami ő benne megvan, úgy élje meg, mondjuk feszültség keltően találkozik a Merkur a Jupiterrel ezért ő egy erős, belső feszültséget, készítést érez arra, hogy kommunikáljon kiféle a világ felé az ő saját igazságát. Megmutassa. De hogy ez, a feszültség ez azt fogja eredményezni, és eredményezheti azt, hogy emiatt a feszültség miatt, és nagyon fontos, hogy a ez, a feszültség miatt ő egyfajta kényszeredett módon fog bőbeszédű lenni, ő egyfajta ilyen csapongó, Hozzállástól felven a dolgokhoz, hol ezt mondja, hol azt. Szélhámosként fog megjelenni, az embereket becsapja, átveri. A feszültségnek a hatása, ami benne van, ami kényszeríti a tudom, nem mondja békén, hogy nyugton maradjon. Vagy pedig ez az ő erkölcsi szintjének felel akkor ennek az energiának a használata. Vagy pedig olyan erkölcsi szinten született, hogy ez a belső feszültség őt arra inspirálja, hogy az igazságot megtalálja. Tehát ugyanúgy, ami feszültség indíthatja arra, hogy ő becsapjon másokat, ugyanaz a feszültség adhatja neki az energiát, hajthatja felé, ha az erkölcse olyan szinten van, hogy a legmagasabb igazságot kutassa, és ezért kommunikáljon, ezért tevékenykedjen a világba, hogy odáig eljusson egy magasabb igazságot, magasabb erkölcsöt és egy magasabb látásmódot találjon meg. Tehát egyrészt megvan benne a feszültség, másrészt, hogy ezt mire használja, azt már az az erkölcsi szint fogja meghatározni, amit a horoszkóp nem mutat meg. Ugyanakkor lehetséges olyan módon találkozni a két energiának, hogy nincs feszültség, de mégis, ahogy mondtam, van egy erős indítatás, és spontán, könnyed, harmonikus indítatás arra, hogy valaki ugyanezeket a dolgokat megtegye, akár szélámos legyen, akár pedig egy nagy bölcs legyen, és igazságot kereső ember legyen. És ezzel most el lehet gondolkodni, hogy tulajdonképpen melyik a jobb. Mert ha valaki ugye, egy szélhámos módjára él és ez még csak feszültséget sem kelt ő benne, akkor nem biztos, hogy annyira előnyös. Másban Másba biztos, de tehát őnek olyan boldog kapcsolódásai harmonikus. vannak, ami miatt ő nem érez feszültséget. Nem érzi azt feszültséggel telítettnek, vagy önmagában feszültséget amiatt, hogy ő így kommunikál, vagy így viselkedik. Vagy pedig az a jobb, hogyha megvan a feszültség, mert akkor abban az esetben is, ha alacsonyabb erkölcsi színvonalon használja ezt az energiát, ott van a feszültségben, ami mutatja, hogy hát lehet, hogy valami nem jó. Lehet, hogy valamit nem jól csinálok. És törekszik esetleg olyan irányba menni, olyan irányba keresni, ahol pozitívabb módon tudná ezeket az energiákat egymással harmóniába hozni. Tehát megföldben tudná megélni. Amíg, hogyha nincs feszültség, tehát feszültségek nélkül találkoznak az energiák, és úgy ö, használja ezt a az erkölcsiség, hogy ezt, ezt az erkölcsi színvonalat, ami mondjuk nem túl magas, akkor még csak fel sem merül benne, hogy valami probléma van. Viszont, hogyha egy magasabb erkölcsiséggel él, akkor akár van feszültség, akár nincs feszültség, mindenképpen egyfajta magasabb uh, színvonalon fogja használni a dolgait, sőt, ha van feszültség, akkor még ott lesz az a szinten az, az ösztönző erő, ami nem hagyja békén, nem hagyja nyugtani. még tovább keresni, még tovább menni. Tehát um, egyes asztrologi nézetekkel ellentétben talán, amit a klasszikus astrologia elsősorban hangsúlyoz, vagy próbál tanítani ak idején, hogy a feszültséget tartalmazó fényszögek, azok rossz emberi tulajdonságokat jelenítenek meg, és mutatnak egy emberben, és a harmonikus találkozások pedig a jó emberi ez így nem igaz, legalábbis a legújabb hát, ismertek szerint, vagy tapasztalatok szerint inkább úgy mondanám, hanem igenis, nagyon valószínű, hogy pontosan azok az emberek, akikben a feszültség van meg, minden esetben jobban járnak. Egyik esetben azért, mert törekednek egy jobban. Tehát van bennük egy érzés, hogy valami nem stimmel, még akkor is, hogyha az erkölcsi színvonaluk nem elég magas. Ha pedig elég magas, akkor pedig még csak tovább ösztönzi őket arra, hogy még magasabbra jussanak. Ha pedig nincs meg ez a feszültség, akkor úgymond teljesen uh, lezseren és hanyagmódon módon fogja átvenni a másik embert, és még csak semmiféle feszültséget sem fog érezni, amiatt, hogy ezt megtette, hogyha nincs szinten az erkölcsi színvonal De ezért ez nem jobb? Azért mondom, hogy most akkor el, el lehet gondolkodni, hogy vajon melyik a jobb, ha feszültség Nekem van Nekem ez de? azt sugalja, hogy, hogy ugye az asztrologia az 90 balány <coughs> egy anyagi dolog. Tehát egy olyan anyagi tudomány. És valami van az emberbe, a lélek, valami spirituális, ami eldönti, hogy melyik úton menjen, melyik östvényt válassza. Magasabb fele, vagy ezt a feszültségmentes festelem, de másoknak rosszat akaró. Ilyen szószátjár, módot, ugye? Tehát ő választja meg. Ö, ez a Rabló, választás ez egy kicsit ilyen nagyon szépen hangzik, mert ez úgy tűnik, mintha az ember ott aztán választhatna, De ha belegondolunk, akkor ezek olyan mélyen ható dolgok egy emberben, egy ember pszichéjében, tudatalattiában meglévő dolgok, amit igazából ő nem tud kontrollálni. Márpedig kontrollálni csak azon a szinten, vagyis választani csak azon a szinten lehet, ahol tudunk kontrollálni. Tehát, ha valakiben felmerül mondjuk egy indítatásra, hogy a másik emberrel szélámos módon viselkedjen, azt ő nem tudja kontrollálni. Ő lehet, hogy úgy gondolja, hogy én ezt akarom csinálni, de valójában ez azért jött elő az ő már, mert a tudat ezek a minőségek vannak meg. Amit ő nem kontrollált, egyszerűen ez van meg a múltból jövően. Ez van meg benne. Tehát ott önnek nincs választása. Lehet, hogy ő már tudatos szinten úgy érzékeli, mint hogyha ő ezt választaná, hogy ő ezt fogja csinálni, de ezt képpen el volt elve döntve, hogy az ő hát tudatából a kontrollt, a, kontrólt, nem a is. felelősségérzetet is kiveszed a kezéből? Nem, nem. Azt, hogy az ő tudatában ezek a minőségek vannak, ez az ő korábbi terhe már. Tehát ezt ő, ő hozta észre magának. Mondjuk így. Tehát azért ő a felelős, Igen. nem valaki más. De ott olyan szempontból nincsen döntése lehetősége, hogy nincsen olyan minősége, ami más tudna előhozni. Tehát ez egy nagyon uh, problémás dolog, hogy az emberben meglévő hiányosságok, uh, gátak, akadályok, problémák, ezek mennyire tudnak egy életben alakulni? Mennyire tud egy ember változni? És nagyon szép elképzelés, hogy az ember sokat tud változni. És igaz is lehet, sokat tud változni, csak általában az nagyon a nagy trauma kell. Tehát ahhoz, hogy egy ember valóban változzon, hát az egy nehéz dolog. Mert amikor bármilyen helyzetbe kerül, amikor döntenek hogy mit tegyen és mit ne tegyen, vagy hogyan viszonyuljon valakihez, akkor az nem úgy fog megtörténni a döntése, hogy ő valamilyen kontrollált szintről elkezdi ezt eldönteni, és aztán az feljön benne, és az szerint dönt, hanem meg jelenik benne olyan szintről, ami nincs kontrollálva. A tudat alattiból jelenik meg az az, az indítatás, amit már ő úgy fog fel, hogy én ezt akarom. Tehát ő már azt hiszi, hogy ez az illúzió van, hogy én ezt választottam, de egyszerűen nem választott, mert nincs más lehetőség a tudatalattiába, ami elő tudna jönni, hogy ő mit válasszon. Tehát nincs más mód. Ha az ő túlat olyan minőségű, hogy a szélhámosságra van beállítodva, akkor az fog előjönni. És persze, ez ezt úgy felérzik, hogy igen, én ezt akarom, de hát hol van itt az akarat, mikor az úgy jött elő, hogy nem tudom, kontrál egy olyan szintről. Ha az ő túlat pedig olyan minőségű, hogy ha egy magasabb igény van, egy magasabb igazság felé vezető igény van, akkor mindenképpen az fog előjönni. Nem is tudná választani a szélhámosságot, tehát itt megint nincsen választási lehetősége. Legfeljebb úgy fog érezni, hogy igen, én, én a magasabb igazságot választom, a felévezető vezető utat, vagy a felé vezető választom. De ezek tulajdonképpen már mondja, mondhatjuk így hogy a tudatalattiban programoknak pusztán az előjövetelei. Az egy más kérdés, hogy ezeket ő csinálta magának, tehát nem valaki más rakta bele, hogy na te legyél ilyen. Tehát ezért ő a Ez felezés. Egy örökörű dolog. Milyen? Örökölt dolog. Tehát egy előző életből. Örökölt. Örökölt. Igen, ha ide akarunk, ideig akarunk eljutni, akkor igen. Hát Tehát ilyen, korábbi műség. inkarnációknak a, a nyomai bolyottak a nyomai ezek elő. Egyszerű tanási folyamat, hogy ha valaki mondjuk a, az általános iskolába jár, és a második osztályból maradt ki, akkor utána nem tudja folytatni a nyolcadik osztályban a matematikát, mert csak a második osztály szinten tudja neki végig kell járni, még mind a hat osztályt, ami közben van. És hogy a az evolúció, ez a tudati evolúció halad, az emberek végig kell járni azt az utat, amíg, ha ennél a körülnél maradunk, amíg a szélhámosság uh, hajlamából a sok tapasztalattal kicsiszolódik odáig, sok-sok inkarnáción keresztül mondjuk, kicsiszolódik odáig, hogy eljut az igazságkeresés felé és ez így fog alakulni, nem pedig úgy, hogy na én most itt eldöntöm, hogy szélhámos leszek vagy igazságkereső. ez így nem működik mm. ilyen nincsen. A probléma az az, hogy ezek az emberek, ezek intellektuálisan nagyon magas szintet tudnak elérni, és vezető személyiségek ez tudnak lenni politikusokat. Tehát az intellektuális a, képesség az nincs a erre, ezzel. Hogy ő valahol, hát a legnagyobb szélhámos és csaló volt. És mégis megetette a félvilágot azzal a filozófiával, hogy elképzelt amit Igen. Tehát intellektuális képesség az, az nincs összefüggésben az erkölcsi színvonallal. Lehet, hogy valaki intellektuálisan nagyon uh, uh, hát mondjam, gyenge, hát azonban az, az nem, nem igazán valószínű, hogy nagyon gyenge, de nem tartja túlságosan lényegesnek, hogy az intellektus át de költség nagyon, nagyon magas szinten áll, és spirituális is nagyon magas szinten áll. Itt kanyarodnánk vissza igen. akkor a témához, hogyha valaki úgy érzi, hogy most nem egészen a bizalomról beszélünk, és a hitelről, hogy ezek az emberek, azok hogyan tudják elnyerni ezt a bizalmat a másikban? Mi váltja ki? Mert valamit... Uh, úgy látom, hogy egy hallgatónk. hallgatónk van a vonalban. Köszöntöm. Egy, Jó napot, Jó napot kívánok! Eszembe jutott egy Shakespeare idézet itt a választásról, hogy, hogy én most úgy döntök, hogy, hogy szélhámos leszek, vagy sem. Azt hiszem, hogy a második Richard elején szól arról, a, van egy ilyen sor, hogy úgy döntöttem, hogy gazember leszek. Nem tudom, mit szól ehhez az, aki, aki ezzel a tudományan foglalkozik. Shakespeare-ről azt mondják, és általában a nagy drámaírókról, hogy ezeknek a lelki folyamatoknak azért eléggé jó, jó szakemberei voltak. Szóval mit lehet kezdeni egy ilyen mondattal, hogy -e volna? Vagy ez, ez fölötte van annak, a, mármint ő, tehát az a szint, amiről itt beszélt az asztrológusunk, ezt csak ő hiszi, hogy ő úgy dönt? De engem ez nagyon-nagyon foglalkoztat, mert hát ez végül az emberi szabadságról szól. Elnézést, az a mondat, amit említett, egy picit rosszul hallottuk, hogy úgy döntöttem, hogy gazember úgy döntöttem, leszek? Úgy hogy gazember leszek. Igen. igen. igen én én csak megismételtem... Amit... Nézd, nekem az a véleményem, hogyha... A, azt az az hiszem Attilához szólt a kérdés, igen, hogy... hogy Shakespeare, mint egy hogy... legnagyobb metafizikus... Hogy... Hogy... Kérdés Pontosan, kérdés hogy, nem nem hogy... Nem Attilát kérdezzük meg, mert ő beszélt erről Aha. ez idáig, és hogy ő ezt úgy gondolja. Hát én pontosan erről beszéltem, hogy amikor egy ember már ezt tudatosan érzékeljön önmagából, én úgy döntöttem. Ez a gondolat, ez már egy olyan szintről jött elő benne, amit viszont nem képes tudatosan érzékelni. Amit nem képes tudatosan kontrollálni, már csak azt érzékeli egy ilyen indítatást, hogy én így döntöttem, hogy erre felé menjek. Akár ez, cél, ha ez, ez, most egy ez egy szeudodöntés? Tessék? Látszól, egy nem, ez egy áldöntés? Nem, ez úgy kell hogy, azt kell, hogy mondjam, hogy egy előre megszabott döntést tulajdonképpen. Hm. Tehát ez egy olyan, olyan dolog, mint hogyha a, mit tudom én, valaki belenyúl egy uh, zsákba, aminek nem látja a tartalmát, és utána abból kihúz egy... Uh, egy sállat, tehát sállak vannak benne, kihúzza, és akkor meglátja egy piros sál, Amikor ő, ő már képes azt érzékelni, hogy mi az, azt látja egy piros sál, akkor azt mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy egy piros sálat veszek ki ebből a zsákból. De nem látja az sem, hogy igazából, hogy ott valójában nincs is benne másmilyen sár, csak a piros, tehát nincs, nincs döntési lehetősége. De Shakespeare-be, bocsánat, hát én is, egy Shakespeare-darab is, amennyire emlékszem, tehát ott ő már csak megfogalmazza, miről addig is szólt az élete. Tehát úgy érzem, hogy itt nincs ellentmondás shakespeare gondolkodással. Jó, nekem annyira fülembe csengett ez a mondat, amikor itt a döntésekről volt szó, csak ezért, ezért rávattam, talán Igen, ez, ez egy ilyen, úgy azt kell, hogy én mondjam, hogy egy ilyen, az embernek egy, egy illúziója valahol. Tehát, hogy ő, én akár, vagy bárki más úgy gondoljuk, hogy én most úgy döntök. De ha belegondol az ember bármikor vissza az életébe, hogy vajon dönthetett volna-e a saját idítatásából valamikor is más, hogy mint ahogy döntött. Rá fog jönni, hogy ő igazából ő maga nem volt képes máshogy dönteni. Lehet, hogyha 5 évig tépelődött volna, hogy hogy döntsek, 10 évig vagy egy hónapig, akkor is ugyanúgy dönt, mert egyszerűen az van benne, ő benne a tudatalattiában, ami alapján csak így tud dönteni. Az egy más kérdés, hogy ő benne, ez már úgy jön fel, hogy igen, igen, gondolkodtam, tépelődtem ennyit, mindent mérlegeltem, és végül így döntöttem. Értem, és akkor az asztrológia fel tudja tárni ezeket a... Ezeket az erővonalakat, amelyek mentén hát piros állat húzunk ki a zsákból? Mondjuk igen, a, a, tehát azokat a hajlamokat és azokat a belső feszültségeket és energia találkozásokat, amik eldöntik, hogy egy ember hogyan él meg különböző szituációkat, hogyan él át különböző helyzeteket, ez benne miket kelt, és a többi, Tehát ilyen dolgokat, azt, hogy most konkrétan mit fog valaki dönteni egy helyzetben, azt már egy olyan szintről lehet csak megmondani, ahova az asztrológia nem ér el. Köszönöm szépen! Szívesen. Mi is köszönjük! Szia! Szia. Attila, amit a hallgató is feszegett meg, mert Tamás is, hogy most nekem is ez az élményem, hogy olyan felmentésszerű ez, hogy csak megfogalmazhatjuk, vagy ráismerhetünk, hogy mik történnek velünk azért. Nem felmentékszerű, éppen, hogy egy szerintem egy pont egy felelősséget ad az embernek. Hiszen ott van az egészben a lényeg, hogy ami miatt bármit is dönt, Tehát, vagy az az, az indíttatás, ami bármifelé is viszi, ez már az ő terméke önmagában. Tehát egy másfajta felelősség, persze nem, nem egy olyan felelősség, hogy én most itt eldöntöm, hogy tudom, ellopjam ezt, a csak itt vagy ellopja lopjam el, hanem egy olyan fajta felelősség, hogy én bármit is teszek, azt olyan indítatások hatására tettem, amit a korábbi cselekedeteim és azokból szerzett tapasztalataim alapján alakítottam ki magamnak önmagam, hogy ilyen legyek. Olyan szinteken is, amit nem is ismerek önmagamban. Tulajdonképpen itt nem történt más, csak hangosan kimondta, hogy ő, ő most gazember. Tehát, Így nem, van. Nem, nem, az ember. Tehát nem, nem volt álszent, hanem nem hazudott önmagának, hanem beismerte, mert ugye sokszor az a legnehezebb, hogy saját magunk előtt ismerjük be, hogy milyenek vagyunk, vagy hogy hogyan cselekedtünk, vagy hogy többiekkel szemben hogy viselkedünk. És ő, ő bizony ezt, ezt felvállalta, beismerte, és semmi más <gül> nem történt, hogy hangosan kimondta felmentésszerűen hangzik, hogy karakter volt legalább igen, beismert. Tehát ez tulajdonképpen azzal az ember, hogyha a, azzal nem menti fel magát valaki, ha azt mondja, hogy igen, én most nem azért döntöttem így, mert én ezt nem döntettem más máshogy is, tehát azért döntöttem így, mert így kell döntenem, de azért kellett így döntenem, mert ilyen vagyok. Mert ilyenné tettem magam eddig. Tehát itt egy sokkal nagyobb súlyú felelősség van, amiben az is következik, hogy azzal viszont, ha ezt felismerem, és szépen lassan, mert az lehet alakulni, rálépek arra az útra, hogy alakuljam, hogy vagy, vagy, vagy, vagy alakuljak, hogy vagy változzak, hogy menjek valamire, ami, ami egy pozitívabb irány a felismerés után. Persze ehhez kell. A legelső lépés mindenképpen az, hogy az ember azt ismerje fel, hogy valami felé őneki haladnia kell. Tehát valamilyen fejlődés az életben van. Valami felé tart, egy magasabb erkölcsiség, egy magasabb igazság, és ez ö, most nem csak kimondottan a vonatkozik, mások becsapására, akár az érzelmi kapcsolatokra is vonatkozik, hogy bármilyen területén. A leghétköznapi dologban a, az élet során ezzel találkozhatunk, hogy az ember hogyan viselkedik, ez a, az ő saját terméke, amilyenné ő tette magát mennyire is most ő úgy gondolja, hogy ha ezt meghallja a beszélgetésünket, hogy nem vagyok érte felelős, mert én is döntettem De hát azért nem döntettél máshogy, mert te magad olyan szinten, amire előnek, tetetted magad olyanná. Ő és alakította úgy az életét, és a, így a, az előző. hogy ő, ő belül hogy ezt, Tehát ezt ő kreálta meg magának, így van. Saját magának. Így van. És van egy, egy nagyon szép, nagyon egyszerű mondás, amit aztán még világosabb, és van már kitől hallottam, hogy egy citromot facsarhatsz akár meddig abból mindig citromlé fog jönni, és savanyú lesz. Egy narancsot is facsarhatsz, akár meddig, abból mindig narancslé fog jönni, és mindig édes lesz. Mert akiben narancs van, ugye abból narancslé jön, akibe citrom van, abból a citromlé fog jönni. so ball itt vissza szeretnék térni erről a nagyon komoly síkról a földhöz ragadtabb anyagi sík felé, de mielőtt ezt megtesszük elismételem a telefonszámainkat 4-es valamint 30 as 2289800 Épp egy kedves ismerősömmel beszélgettem Konrád Lorencnek egy könyvéről, amelynek az a címe hogy a civilizált emberiség nyolc halálos bűne. És ez egy elég kemény társadalomkritikai mű, ami, ami elemzi ezt a témát is, amiről ma itt próbálunk beszélgetni. Tulajdonképpen az egyik fejezet a, az élettér és a túlnépesedés problematikáját tárgyalja, és ennek a, a problémának, tartja tulajdonképpen a, azt a nagyon-nagyon erős fontosságát, hogy, hogy, a, hogy kicsit így elkorcsosult, úgymond a társadalom, tehát erkölcsileg tévútra ment, és ez vezethető visszatalán erre a borzasztó nagy elidegenedésre is. Mert ugye régen volt egy elég szoros kapcsolata az emberek között, és, és próbáltak úgy együttműködni, hogy hogy, hogy meglegyenek ezek a szóbeli egyességek, és igenis lehetett építeni az adott szóra, mert volt súlya. És nem kizárólag a, a szóbeli hitel megállapodásokról lehet itt beszélni, hanem most itt az előbb, a, amíg a mantra zenekart hallgattuk, addig eszünkbe jutott az is, hogy, hogy ugye a pénz az régen egy bizonyos annak aranyfedezete volt. És aztán ugye jött a, a papírpénz, és egyre inkább elértéktelenedik, mert meg inflálódik, és, és, és még ezt is a, a különböző tudom, monarhiában is több alkalommal leértékelték. Inflációja az aranypénznek is volt, mikor úgynevezett nyesett pénz. Igen, igen, igen. <gül> és pluszadó költségvetési hiányt kitaláltak akkor is, hogy hogy lehet pótolni a papírpénznek meg hát most elvileg áru fedezete van, ugye, úgyhogy ez csak egy ilyen formális dolog, hogy mi helyettesíti a pénzt, ez ugye kapcsolat gyorsítása inkább, de nem is a pénz irányába akartam menni, hanem a, hogy a adott szóról beszéltek, hogy meg a közösségeket mondtad, tehát hogyha ha egymást ismerő emberek közt zajlik ez, akkor talán uh, hát most nem is tudom, hogy, hogy, hogy erősíti ez a belső normát, mert hogyha a szomszéd, meg a család, meg egy falu közösség, tehát eszébe se jut senkinek, hogy, hogy másképp is lehetne viselkedni a Szomszéddal, még, még egy városba, ahol senki nem ismeri egymást, valahogy kitermelődik az, hogy, hogy nem törődök a másikkal, hogy milyen csapdába kerül esetleg épp a bizalma miatt. Hát azért a hétköznapokban lehet találkozni, legalábbis vannak ilyen személyes tapasztalataim, a végül is szűk körben. Tehát, Mondhatni, nem, nem falun történik, hanem városban, de mégis ö, egymást ismer emberek között nem igazán törődik azzal, hogy most a másikban bizalmat kelte, vagy nem. Olyan mértékben nem, hogy a kölcsönkért pénzt azt még tulajdonképpen, amikor próbálják visszakérni, vagy idő után már ö, megpróbálják valahogy a tudatosítani, vissza kéne adni, még ő van felháborodva például, meg hasonló. Csak ha ezt kicsiben kérénys. veszük, akkor kölcsönkönyvek, kölcsön CD. Akár, vagy akár ugyanez mondjuk érzelmi játékokban, ez vagy, vagy bármiben, ez a másik fele, tehát mondjuk lehet, hogy már ez ilyen általánosabbá vált, hogy vannak emberek, mint a szűkebb szűk társáguban is, akik ezzel a mentalitással élnek. Miért változott ennyire meg? Mert sok minden, ugye azt szoktuk mondani, hogy régen is előfordult, meg, meg nem most találódott ki, de valahogy most pont ezekre az erkölcs, meg szóbetartás, vele gondolok, hogy sokkal kevésbé fordul elő egy régi közösségbe, ilyen, hogy valaki becsapna, egyet jutna, abból előny hogy más becsapjon. hogy én megbízok másban, és szeretném, hogyha bennem is megbiznának, ez nagyon ősi, ez sejtszintről jön. Az, hogy ez most degradálódik, ennek sok oka van, sok pszichológia oka van. Nyilván megvan karmikus oka is, ahogy te is mondogattad, de, de az tényleg ez a felelősségérzet, ez van nem visszajönni a szabad akarattal, hanem jó irányba terelni ezt a szabad akaratot. Ez igenis rajtunk múlik. Ezt muszáj kontrolni, és okosan csinálni, tudatosan csinálni, az életünket is tudatosan kell élnünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenki ő tudja a legtöbbet tenni. Ő magának a példáján keresztül tudna ezt visszahozni. Úgyhogy akár politikus, akár tanárember valaki, ha mások életét felel vagy befolyásolja, órási óriási van abban azt hiszem, maradjunk csak a pedagógusoknál belértve a, a bőcsödét, a zovonőket, ahol ilyen, ilyen személyek van, akik mások felett rendelkeznek, de vagy, vagy nézzük csak a szülőket is, óriási felelősség hogy mit tanít, mivel tanít, a példájával tanít. Ha Indiát nézzük, Baktis Szerasadi Takur volt az első, aki kimerte mondani ezt, hogy az nem brámana, tehát ez nem, nem egy tisztességes ember, nem egy, nem egy magas rendő ember, aki csak beleszületik egy ilyen kazdba, vagy egy ilyen varnáslan rendszerbe, hanem azt szerint kell viselkedni. Ezzel visszajöltek az elmúlt évszázad Indiában is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki ma például felveszi ezt a zubbonyt, hogy politikusnak, képviselőnek képzeli magát, akár a nagypolitikában, akár az önkormányzati képviseletben, semmilyen teszt el, igazából nem állítják őket. Ő maga kell, hogy legyen ez a bizonyos teszt. Ugye? Hát a mi választásunk kell, hogy... lenne a teszt. Nem, nem hiszem, mert. Ez, ez én, egy, én azt gondolom, ilyen, érdekszövetségek. Érdekszövetséges cég. Nagy meg, választásod nincsen, ez beszéltük a szünetben, és mm. nagy választásod nincsen. Vagy ez vagy az, vagy mondjuk tíz közül, de abból kilencet nem ismersz. Kire választasz, akitől hallottad, hogy rá kell választani. Tehát a politikai módon a képzeleti választás, ez a rendszer, ez nem igazán hatékony. Vag én ismerem a, a szomszédomat, a rokonaimat, a barátaimat, de közöttük is nehéz olyan embert találni, akiben valóban megbízom. Mert nem úgy élnek. Tehát azért én visszatérnénk arra, amit mondtam, hogy az ember önmaga váljon először is tisztává, átláthatóvá, becsületessé, úgy élje meg az életét. Ami szerintem a szabadkönyves műsorban is kicsit előjött, hogy ők háttérben szerényen nem büszkén csinálják a dolgokat, de eredmények vannak. Tehát a becsületet teszik önmaguk elé. Az a cél. Tisztességes életet élni. Igen, és itt ez, tudod elnyelni ez... a bizalmat, ami a műsornak ma a témája, és szerintem annyit mondhatod, hogy mi ezt még folytassuk majd két hét múlva, nem tudunk a végére érni. De én azt gondolom, hogy valóban itt erről van szó, hogy ez a hitelt itt tudjuk elérni. Igen, de ez feltételez már egy, egy szintet. Tehát ahhoz, hogy valaki el a egyáltalán, addig a gondolatig, hogy tudatos élet, amit mondtad, amit mondtad, ez nagyon helyesen, hogy azt kéne élni, és azt a fajta is <coughs> akaratunkot, ami azért megvan, valami felé vinni, ami pozitívabb. Az kell egy szint már, hogy, hogy egyáltalán felmerüljön benne. Hogy ne az legyen egyáltalán csak a fejébe, hogy ez az egész hülyeség, az egészből csak az érdekes, hogy én hogyan tudom a saját kis érdekeimet, akaratomat akár mások becsapásra és átveréssel is, vagy az én kis érzékeimet, vagy vágyaimat, akár mások rovásával és vagy mások eltaposásával is érvényesíteni és betölteni. Tehát amíg embernek a fejébe csak ez van, és fel sem merül, hogy egyáltalán létezhet valami, ami ez a gondolkodás nem helyes még egyáltalán, hogy ez nem helyes, akkor ott szóba se lehet hozni tudatos életet, szóba se lehet hozni azt, hogy most valamit változtatni kéne. Hát ez egy, én úgy gondolom, hogy ez egy tapasztalás folyamat, egy már egy eredmény, hogy valakiben felmerül, jó, neked ez természetes, meg másoknak egyesen. meg természetes, hogy oda kell figyelni dolg, dolgainkra, önmagunkra, irányt kell magunknak találni, tisztább élet, stb. olyan eszmények, amik magasabb elkülönséget vezetnek, de ez már egy eredmény. Tehát aki még nem jutott el odáig a tapasztalatok során, én úgy gondolom, mert az a fajta viselkedés, ami hiteltelenné tesz egy embert, ha majd tudjuk, hogy a hitelről van szó, tehát önmagát teszi tulajdonképpen hiteltelenné mások előtt, mert ideig óráig be lehet csapni egy embert, két embert, akár hány embert, de hogyha valaki alapvetően ilyen, akkor arról előbb-utóbb ki fog derülni, meg fogják ismerni, rá fognak jönni, és elveszti a hitelét, tehát önmaga fogja a saját hitelképességét megszüntetni mások előtt, és magára fog maradni. Az ilyen embernek ez az egyetlen mester van igazából, amíg nem merül fel benne a, a más irányból haladásnak a eszménye, hogy magára marad. Akár anyagilag, akár érzelmileg magára marad, mert mindig csak visszaélni akart, és hiteltelni vált emiatt. Pont erről, a, amiről Tamás is beszélt, hogy a kis közösségekben még megvolt a bizalom, és hogy ez egyre inkább csökken. Tehát ott egyszerűen, hogy szélhámosok mindig voltak, de, de vándoroltak közösségről közösségre, mert kiközösítették őket. Tehát azért nem tudtak megmaradni. Viszont, hogyha veszük például a kereskedőket, akkor lehet ezt a fajta adok-kapok, hitel-kamat témát, mond, erkölcsösen is csinálni. A kereskedemet is lehet erkölcsösen, meg erkölcstelenül művelni. Uh -huh. Tehát, hogyha veszünk egy piacot, akár itt, bárhol, Budapesten, akárhol az országban, vagy, vagy vehetünk egy, egy arab piacot is. Tehát, ott, ott megvan ez a, főleg a, a közel-keleten, tipikusan az az íze a piacnak, hogy lehet alkudni. És hogy jóval magasabb árat szab a kereskedő, és, és egyszerűen, hogyha oda megy egy, egy európai vagy egy amerikai turist, és nem alkuszik, akkor, akkor még a kereskedő érzi rosszul magát, mert, mert madárnak nézi, hogy most mit, mit keres ez itt, ez miért csinálja ezt, amikor ott erre megy ki a játék pontosan, hogy, hogy, hogy igenis alkudni, és egy kicsit játékosan perlekedni, és aztán elvinni az árut, és én is jól járok, meg ő is jól jár. És pontosan ez a, ez a probléma, hogy, hogy manapság ugye a, a távol keleten több ezer éve már igen erős hagyománya van az adott szónak, és egyáltalán egy, egy elég kemény erkölcsi rendszerük van, akár Indiát, akár pedig Japánt nézzük. Ugye Indiában a, mondja, Tamás beszélt erről a Varnás nem rendszerről, a, a vajisia réteg az, aki a, a kereskedő réteg, és akinek ez volt a feladata, tulajdonképpen a, mondja, a darmája, ez volt az életvitelének a középpontja, hogy, hogy, hogy kereskedjen, ő ebből élt, ő neki ez volt a, a, a küldetése, és ő ennek felelt meg, és és hogy ezt úgy művelje, ahogy az a, a szellemiségének, erkölcsiségének megfelel. De például vehetjük Japánt is, ahol a, a mai napig uh, az emberek borzasztóan uh, hűségesek a munkahelyükhöz, és nagyon lojálisan viselkednek, és, és tényleg szinte a, a szabadságukat is uh, alárendelik a főnök akaratának, és hogy ez, ez náluk uh, nem probléma, mert egy, egy, egy olyan felépítésű társadalom, egy uh, úgymond uh, besorolhatjuk egy egy család szintű társadalomba, hogyha így a, a, tulajdonképpen ezt a részét vesszük és, és Japán maximálisan megfelel ennek. Tehát az az az ország, ahol, ahol ez nagyon-nagyon jól működik. Hát minden bizonyjal, de... Attilára nézzünk. Igen, igen ha hát most mondjak, jó, én nem mutatok dolgok, hát ez nem a, probléma. A, abba nem kételkedünk, hát Attila mindig hozzá tud szólni. Jupiter ne hagytuk de, de akkor menjünk egy kicsit másra. <gül> hát, biztos, hogy azért ezek a tradíciók, amik keleten megvoltak, és a azok meg alaposan ezek... borultak, és már nem, hogy utol beérték nyugatot, hanem utol is érték hát, sajnos. Ö... Azért lehet, hogy még nyomaiban megvannak itt-ott, meg hogyha sikerül összehangolni a régi tradíciókat a modern időknek a szelével, és megőrizni azokat az értékeket, amik ott valóban értékek voltak, és ezt ebbe csak beépíteni a modern világnak az értékeit, akkor abban összejöhetne egy nagyon jó harmónia, csak ez biztos nem könnyű dolog. Az emberekben valószínűleg inkább az működik, hogy a saját érdekeiket próbál érvényesíteni, és ez előbb-utóbb mindenképpen valamilyen problémához fog vezetni. Hát, hát itt már aztán jön a hiteltelenség, mert amint valaki csak a saját érdekeit nézi, akkor nyilván a másikat akarja becsapni. Hát ezek előjönnek. És hogy a mi világunkban, én, én úgy gondolom, hogy azért itt nyugaton is régebben, talán más értékrend volt, és ha ugye mi magyarok vagyunk, a ősi magyarok talán teljesen más értékrenddel éltek, és uh, lehet, hogy sokkal közelebb álltanak ahhoz a keleti kultúrához és a keleti gondolkodásmódhoz, mint amit uh, mi itt most a, a nyugati civilizációnak és fejlett uh, technikának vagy uh, ta, a Kultúrának a, lehet kultúrának, Hát kultúrának, igen, állítunk be. Ez is kultúra. Ne kultúra, végig igen, minden kultúra, és euh, én úgy gondolom, hogy azért ez az embereknek a belső dolgaiból fakad elsősorban, tehát nem attól euh, fog változni az emberek közti viszony, hogy telik az idő, hanem attól fog változni, hogy az emberek, akik megszületnek, mást hoznak magukkal, tehát más van bennük. Hát azért lesznek az emberek között problémák, mert az emberekben belül van probléma. Mi a véleményed arról, hogy az ember, amikor megszületik, már vágyakkal jön? Hát ez már elve egy vágyakat hoz magával, ami majd lehet, hogy csak 8-10 éves korában bontakozik ki, de már olyan vágyai vannak, ami nagyon különleges, speciális, csak egy adott emberre jellemző vágyakat, tehetséget hoz magával? Hát az egyéniséget elevez, csak körá jellemző egyéniséget hoz, ebben benne vannak a vágya is. Most itt már ösztenéznek a hölgyek, hogy elkezdjünk a témától, de ez egy, szerintem ebbe a témába, hogy hitel és hitelvesztés, vagy megbízhatóság, ebbe alapvetően az emberi tulajdonságnak a gyökerei itt kell visszamenni, mert ez onnan jön. Tehát, hogy kinek mennyi hitel lehet a másik szemében, az alapján, hogy mit tapasztalak tőle, ez abból következik, hogy milyen minőségei vannak, milyen vágyakat próbál beteljesíteni, és ezt milyen módon próbálja megtenni és nyilván, hogy minden ember, amikor megszületik, akkor egy különálló legyénséggel rendelkezik. És ennek része az, hogy ő neki milyen vágyai, milyen hajlamai vannak, az életben milyen lehetőségek jönnek elé, amik viszik valamire, és ez alapvetően meghatározó. És az, hogy mennyi hitel kialakulni úgy, úgy összességében, egy közösségben vagy egy társadalomban, ez attól függ, hogy a, a, a közösségnek a tagjai milyenek, milyen személyiség rendelkeznek, Tehát, hogy közösség az csupa olyan emberből, vagy nagy olyan emberből, aki hitelképes, tehát olyan személyisége rendelkezik, akkor az, egy, az a az olyan irányba fog menni úgy kompletten, hogy egyre inkább kiszorul onnan, aki ennek nem felel meg, vagy egyre inkább próbálja felvenni azt a ritmust, vagy azt a köpenyt, ami ne kezd megfelel. Hogyha pedig olyan emberekből áll, akik között hát a hamisága, az uralkodó, akkor nyilván emiatt, nem azért lesz az a közösség olyan mondjuk 500 év múlva, ugyanabban az országből emberek közössége, 500 év múlva azért lesz megbízhatatlanabb, mert 500 év közben eltelt ott, hanem mert ez alatt az 500 év alatt egyre inkább olyan emberek születtek ott meg, és olyan ők egyénileg olyan valonságokkal rendelkeznek, ami miatt a közösségbe ebbe az irányba fog menni hát a mutató. Ugyanez volt az 500 év alatt, hogyha egyre inkább olyan emberek születnének meg, akikbe egyénileg egy magasabb erkölcs és nagyobb megbízhatóság van, akkor abban az irányba ment volna a közösségnek az értéke, ami pont ellentétes. Az a gondolat jár a fejembe, hogy mi itt a becsületes embereket e, szemléltük, vagy nézigettük, de én azt gondolom, hogy egy, egy bűnszövetkezet is csak akkor tud működni, hogyha megbíznak egymásban az emberek, ugye? Van egy vezető, a, mondjuk egy keresztapa, akiben meg kell, hogy bízzanak és ott ugyanúgy kivetik azt, akiben nem lehet megbízni, ki kerül ebből a közösségből. Igaz? Igen, hát hogy, hogy milyen fajta közösségben van benne az egyén, az az ő egyénisége szempontjából ilyen szempontban úgy gondolom, mindegy. Tehát, hogy ő egy megbízható maffiatag, vagy egy megbízható államigazgatási rendszerbe dolgozó ember, az, az tulajdonképpen az ő egyenisége szempontjából nem mérvadó. Ő azon a posztól ezt ahol éppen van. Nekem az jutott eszembe, amit még a műsor elején mondtál, hogy, hogy nem feltétlen az van harmóniában, aki, aki kizárólag jó, mert hogyha megbékél a, a saját mentalitásával, akkor, akkor lehet tehát itt is, hogyha, hogyha egy, egy bűnszövetkezetnek a, az osztopos tagja, akkor is teljesen jól működhet önmagával és harmóniával azt hiszem, is súlyos félrejtések valamit mondtam. <gül> Oké, okay. akkor egyszer tisztázunk. Most ez... Hát, ha mondtál, nem csak én, hanem nem, nem csak az lehet harmóniában, aki jó, te ezt mondtad, um, most így... Ben, igen, ben, bennem benne az fogad... Igen, igen, igen, igen. Tehát Ézled? önmagával harmóniában. Tehát... Nem? nem, nem, nem. Én azt mondtam, ez nagyon fontos, akkor úgy látszik, hogy végig hogy egy emberben lehet feszültség, és lehet feszültségmentes energiatalálkozás. Tehát ő állhat olyan energiákból, amiknek a találkozása folytán feszültségek vannak ő benne, és olyan energiák találkozásából, aminek a következében nincsenek feszültségek benne. Hát ezt a... A, a hullámtörvényeket mindenki is, meg az energiák találkozása ahol feszültségeketnek van, amik kioltják egymást, van, amik segítik, erősítik, tehát ugyanilyen módon kell ezt végig gondolni, de ez nem mutatja meg azt, hogy az ember erköltsége milyen szinten áll. Ez egy nagyon szemléletes példa, nem tudom, mert hogy mondtam már, és már unalmas, de akkor még egyszer kell mondani, hogy mondjuk egy kés van egy ember kezében akkor te arról nem fogod tudni megmondani, még pusztán, hogy az az ember azzal a késsel valakit meg akar-e ölni, vagy pedig akar vágni egy szelet kenyeret valakinek, aki éhes. Tehát attól, hogy valakinek tudod, hogy milyen eszköze van a kezében, nem tudod, hogy milyen az erkölcsi színvonala. Hogy ő azt az eszközt mire fogja használni, majd abból fogod megtudni, hogy milyen az erkölcsi színvonala. attól, hogy valakiben feszültség van, abból még nem lehet azt mondani, hogy ő magas erkölcsiségű, vagy alacsony erkölcsiségű. Azt kell megnézni, hogy ennek a feszültségnek a hatására keletkező cselekvéseit, amik ez a feszültség ösztönzi egyáltalán, hogy cselekedjen valamit, mit fog tenni? Hogy kenyeret vág, vagy leszúr valakit? Akkor lehet megmondani. A félek nagyon, hogy megfogunk itt téged, mert most eszembe jutott a hallgató, hogy úgy döntöttem, hogy gazember leszek, tehát a, akkor, hogy a kést kenyérre, vagy hátbaszúrásra, Használja akkor mégis a saját jelenlegi életének, állapotának, tudatának a döntése. Nem. Hát ezzel nem sokkal nem tudom, hogy miért gondot, hogy az meg leszek fogva, de. <gül> <P> pici, <gül> Akkor, akkor, akkor, akkor vigyük tovább. Nem, nem, nem, nem. Vigyük tovább példával. akkor a kést. Vigyük tovább a hát, valakinek, Van valakinél egy kés és ő? bőz gondoltam, sorokba hát, ha sikerül, de nem hát, hagyja. Ha. Ö, tehát ezt a kést nyilván valamire fogja használni, mert ugye minden emberben van valami. Most, hogy ő, ő benne az jön fel az ő tudatalattiából, az az ösztönzés, ami egy tudatos sikra felérve őben tudatosodik, és ugyanik meg, hogy én ezt akarom csinálni, mert ez elégítenék ki az én feszültségeimnek az egyensúlybeáltás igényét, vagy bármi, mert végül is ezért történik meg a cselekvés az <gül> már a korábról jött saját magá, uh, magát formáló dolgoknak az eredménye. De ő még ahonnan ez elindul, nem tudatos. Amikor tudatossá válik, az már egy tulajdonképpen egy terméként jelenik meg. És az, hogy az jelenik meg, hogy én most kenyeret vágjak, vagy az, hogy leszúrjak valakit, az attól függ, hogy mi volt a tudat van. De ő azt akkor mindenképpen úgy éli meg, hogy én most ezt akarom csinálni, de másik tulajdonképpen eszébe sem jut. Vagy ha felismerülne benne, hogy valakinak mondjuk van nálam egy kés. És én hogy igen, én most ezzel akár meg is öletek valakit, vagy válkatok egy szert is. De attól, hogy én ezt elgondolom, attól még biztos, hogy csak az egyiket fogom megtenni, és azt is meg lehet mondani, hogy ha valaki ismeri a tudatalatti minőségét, azt is meg fogja tudni mondani, hogy én a kettő közül melyiket fogom választani. És biztos, hogy azt fogom választani. Tehát olyan erősek ezek a tudatalatti információk, hogy, a, hogy ezt jelen pillanatnyi döntésünknek is Nem, hiszük? Egy, egy dolog, igen, tehát persze. Tehát nem azt mondom, hogy olyan erősek, inkább olyan illuzórikus. Tehát mivel nem vagyunk tudatosak arról, ami a mögött van, amikor tehát már bennünk, ez egy, Ez a mostnak a döntések, közben az az pedig egy, már. Azt képzeljük pontosan, hogy ez a gyökere, ez a kiindulása a döntésünknek, az az indítatás, ami megjelenik a tudatos szinten, hogy én mondjuk vágjak egy szedkenyet. De a gyökere nem ez, hogy én azzal késsel ezt tegyem. A gyökere olyan szinten van ennek a jutásnak, amit nem ismerek. És az már, amit nem ismerek, az már a múltből dolgának a következménye. időnk lejárt. Azt hiszem, hogy még fogjuk folytatni, főleg, hogy egy Attila lendületét elnézem, marad belőle két hét múlva a következő éles válaszra is, hogy jó éles válaszokat adjon mind nekünk, mind pedig a hallgatóságnak. Úgyhogy várom Önöket két hét múlva ismét, Ési Kanita vagyok, és szeretném, hogyha hallgatnának, és továbbra is itt maradnának a mai nap folyamán is a Civil Rádióval.